«Це відповідально? Я не про це!» – в його голосі з'являється роздратування. «А про що?» – «Про те, що ти туман!» Пампушка каже, що за мною на кафедрі розпитувала симпатична, короткострижена жінка Марго. Казала, що це дуже важливо, вона була схвильована, але все одно дуже красива, ну ти жук, дуже просила твій новий домашній телефон». Я більше з нею не побачуся. Це не потрібно з будь-яких міркувань. Сонні люди поспішають на роботу, заклопотані жінки ведуть дітей у садки. Два дні не міг забігти на пошту. Невже обставини поглинають мою свободу, впливають на мою поведінку, що я навіть забуваю робити звичне? Через 20 хвилин відчинять пошту. Можна буде перечекати на балконі, дивлячись на ранковий парк. Виходжу на чисте морозіне повітря, зі старого стільця зрібаю сніг, зверху кладу невелику дощечку, що стоїть під стіною, вмощуюся, п'ю гарячий чай і закурюю. Ти знаєш, з того часу, як ми познайомилися, я ніби змінився. Менше думаю про те, що мене оточує, Натомість більше часу витрачаю, як це не банально, на мовчання з собою. Раніше я й не підозрював, що в мовчанні чи думанні про себе, думанні без особливих тем, без зосередженості на певних речах, відбувається важливе, можливо, позасвідоме пізнання себе. Ти ніби відчинила в мені потаємні двері, на які я ніколи не міг надибати, блукаючи у своїй задушливій темряві. Проблю ковток гарячого чаю, хочеться впасти у тривалу і спокійну сплячку. На годиннику 8.00. Ти прийшла в моє життя несподівано. Мабуть, саме так приходить справжнє кохання. Без планів на майбутнє, без прогнозів. Поза нашими вимогами до світу – Всупереч нашим звичкам і переконанням. Ти прийшла незнайомою, але рідною людиною. З одного погляду в твої очі я одразу зрозумів, що мені лагідно усміхається рідна душа, якому одразу довіряю та підкорююся і люблю. Господи, як довго минають ці хвилини. Завтра новий робочий день». Настільки набридло думати про початки і завершення робочих тижнів, котрі повільно линуть один за одним і не несуть жодних змін, що я навіть не тішуся неділі. Останній вихідний день завжди викликає в мене сум. Завтра знову бачитиму їхні морди, холодні, порожні, безбарвні очі. Чужі губи будуть рухатися, Язики народжуватимуть звуки, які ліниво сприйматимуть, і вимушено замислюватимуться над тим, про що вони теревенять. Про неділю краще думати у понеділок, вівторок чи середу, у дні, коли вона є єдиним бажанням спокою та відпочинку. В неділю, як правило, ні до чого не лежить душа, навіть до відпочинку, який сприймається мляво, без ентузіазму. Кілька годин лежу на дивані і думаю про тебе, маленька дівчинко. Доля звела нас немарно. Нічого не шкодую. Все, що між нами було, найдорожчий подарунок сліпого випадку. Тебе більше нема, я це знаю. Юра думає, що я повний придурок і ніби нічого не розумію. Якби я був індусом, тоді б, може, і повірив, що ти живеш після смерті, точніше, що ти фізично живеш після своєї безглуздої фізичної смерті. Берклі стверджував, що якщо я щось бачу, значить це існує. Хіба Юра здатний заперечити таку просту і водночас реальну істину? Ти, перед моїми очима, найбільша ілюзорна реальність, або реальна ілюзорність, яка тільки може бути властива людині. Бачу тебе майже щодня, спілкуюся з тобою, як цієї миті. Тож хіба здатні заперечити це нікчемні аргументи, вихоплені з міркувань людей, яким властива нормальна логіка, здатність сказати те, у що вірить короткозорий розум, здатність бачити факти можливостями, якими наділена а може обділена людина.